Goizuntan, Michelo Zafrean, egunan? egun hon? Egun Garatzen ari da, untxas altzen da Horrek, e, egizkoak ere ekarzen alditu Hortakoziek ere nahi duzien nubait, kontrolatu Estadien eskuetaik eskapaz Zinez, balitaika egizko bat e, Industria handien eskutan e, sartzeko? Ez palimada kasu maiten? Beti bada egizkoa Lana egin onduan badira beti e... Uh, biltzen aldutenak uh, bate durdura, durdura zatu gabe. Ordean, uh, gure elburia da hori menperatzea egin bateana, eta regulazio sistema bat zartzea. Uh, ikusteko nola behar den emendatu, nori emaiten dugun uh, emendak horiek, nok transformatzen degin zomat, eta uh, ze helbururekin. Gure elburia da suxenean saltzea, helburu nagusia, eta ez e, saltegi hundietarik pastuz horian orek too bai etxe mozkinegilea garatzea eta bai artizaut tipiak sartzea elkartean eta e, gibelean, e, untxa kario albesen kario erostea xeria azleg orek too e, permetitzen presio bat atzikitia eta biziaraztea e, elkarteko kidiak kantitatea ezpalin bada Bada, sobera azten eta galdea beti azten balin bada. Ez, prezioaren e, gainean ere ikuaiten alditu ondorioak, jena edo kalitatean eta ez luxuzko gauza bat, baina bai zinez ez, ez, ez produktu bat nora erosten dena, nora baliatzen dena, hor, prezioak ere badu, hor, bere parametro bat da ere. Segur, batakigu Gostatzen dela, hanbat bi edo amostilaitez, kintoa. Baldintzak a, aski gogorra dira asteko. Eta giblean, segur, konparatzen bada saltegi handeetat, ahizak ari hoa augirela, baina nunbait bere presioa da. Eta gainera kintoa bizi da bate a, Europako laguntzarik gabe, laborariak zuzenean ez dute laguntzarik, beren moskinetik bizitzeko nahi bada. Eta autonomia edo independentzia hori Be, Bera presioa da erosileak behar dila karrui hau erosi. Baina badu animaleko diferentzia kintoak uh, uh, bere guztian, uh, sustut, uh, bere gizenean, bere gizenean hartzen du animaleko kalitatea. Arai freskoan, asingarriana, eta hori dugu horreka atxemana. Erosileak erosten alduena, badakigu erosileak erosten dutelaik kintoa, ertzen dute, nik gutia horregi erosten dut baina uh, nahi dut ona. Don, guri da erosle mota hori atxikitzea segurtatzea gurriren orientabiletan kalitatezko naikeri hori azkartzea, bean ere ingurun banaren beiratzea eta azinden den hazin den eta eta ara, ere laborariak aztzea placega bere berak egiten duen lanean eta, eta albada bizitzitza bere lanetik. Azkenean, kintua erosten dela bai gustua erosten da, baina ez bakarik ibelean gauza guzi hori. Ogen lantzeko, e, -ba, norabide batzu finkatu dituzie, beti ere e, kalitatean bai Moskinarenan, baina e, inguruen kalitatean, jenden kalitatean. E, Zerg dira oh, norabide nagusiak aipatzen aldirenak? Bon, norabide nagusiak hori da alare, kintua askuntza izan datin ez taila hundietakoak. Uh, Kalitatean nahi bera zpimagatu, beiratu eta segurtatu uh, etxaldek ez dute sobera, sobera uh, sierri kume edo, edo gizentz, gizentzeko sierri egin behar, egin batean. Kusiz, ze ateratzen aldien laborariari eta nola untsak iten alduen lana laborariak. Hori, badirat gesenak horren mugatzeko? Badirat gesenak egun estatuak uh, permititzen ditainak, iruhten dakon uh, plan de régulation de l'offre de da, eta uh, eta transformazio sail erremeten dugu oinbeste egiteko eta gero partekatzen dugu hori uh, laborari nartzen. euh dosoingizaz beste tresna da araudia araudia que lo que hay de charge ortan ere alda menturaz zerbait mugatzeko kantitateak edo soingizaz nahi badugu atxiki presio bat gure mozkinari Behar dugu, uh, gauza horiek, uh, bizikiuntza behatu. Transformazienko etxetan ere, zonbat, stokaden. Uh, ainiz gauza behar da, menperatu nahi badugu uh, beidatu presiua. Eta... Iru, eros lehaka, irudia biziki hona du, kintuarena, eta nahi dugu, uh, gero eta gehiago, horren azkartziari buruz joan. Beidatzeko gure... Uh, ...sormarka. Se, eta, sehiak, jatera emaiten zaienaren... Uh... Uh, ...importantzia ere, bada, oh, sail bat uh, garratzen nahi da, zene eraginaz? Uh, Zer gaiten alda, sailo gen garapenaz? Sail hori da, beraz, bihiak lekian egiten ditukula jadanik... ...soh markak hori ubriazten uh, dauku... Uh, ...gure ere da eskolegia ipagaldea, gehi, irtu noi bategi uh, biak nuan... ...hok egiten, eginez, uh, bilak janik uh, badakigun hundik heldu direna. ...baina nahi dugu... Uh, ...paktikatzea... Uh, bazuen ta besten uh, ida bastea egin uh, frantsesez de manière équitable uh, a l'absence en chusena uh, eta erosi prezio precio batean bila are kalitatea egin izan gurtako eta hortan antxo gainiz batu bidazteko guk kalite mailana segurtasunean ta mundukel dutena eta biziaraziz uh, laborari horieka eta uh, Gero haiburuz, uh, koanditugu leheno krisiak hor uh, bazka ikarragarri goititu zen uh, New Yorken uh, finkatia den presio bat uh, Mundiala horrengatik uh, eta hortik nahi dugu ere aterazi uh, bihiaen presioa eta lekuko gure, uh, gure uh, akordioak egin uh, bihia egilekin eta irurten dako berein uh, finkatu presio bat Ara, uh, Guk ere erosteko gizan eta arek uh, bizitzeko gizan eta hori uh, hori susentasuna eta lekuko garrapena eta horien ingurian duan eta hori buruz ere badituko gogoetak. Hala nola Euskoaren erabilpena. Eh, Euskoaren erabilena sustatzea ere bai, baita biltzak nagur ziontan. Berra bada bukatzeko, Michelo Zafren, eh, promozio aldetik eh, aipatzen da ere kintoaren etxe bat, rohtzea, eh, zu bankakoa uzapetazia eta bankan bada ere proposamen bat hor eh, finkatzeko. Eh, alde batetik zendako eta zertan da, ideia hori. Kintuaren etxea, bon, be, prezeski fen-gradu mezen gaur ginuen gomita eta horiek izan dute beren etxea, beren etxea badute eta Problosan, Beaufort, Conte, Zalex badira beste sormarkeak badutena beren etxea. Da komunikazioanea trezna bat ere, enterpretezu eh, zentro bat, nuen historiua kontatzen den eta ere esplikatzen eh, diren eh, nola harigiren lan Ara? Eh, son... Ez peletako bi pergaintzat, adibidez, badalako bat? Ara, eta behemiltzen du ere komprehentzia, zonbat gostatzen den kinto baten egitea. Eta ubeiki espekazia ere presio hori zenako dena. Gustuaz gain historio bat ere erostea. Txio hori importanta da. Bon, ibarrean abiatu zen uh, eskualtxerriaren historioa, berriz abiatu zen uh, Teiza eta Pierre eta beste laborarian dena batekin. Eta hor dion, bon, nahi hor bat dugu uh, egian etxe bat uh, iduriz uh, gai litaikenak horien egiteko eta hor dion uh, presentatu dugu uh, egielkarguari uh, proiektia eta langtzenare egira meki emeki Baginen uh, hemen miltzak nahusian horren uh, baimenaren zibiltzak nahusaren baimenaren beharra segitzeko eta hor bon, dugu uh, Rezna hori eta ere nahi, nahi langileak baldintza honetan hartzeko eta biltzajeak egiteko baldintza honetan eta jendean nahi ere, kanpote gildo direlaik, gomitatzenetuko laik ora, horren elburio da, kintuaren etxarekin Askifite ikusten algin nuke hori? Askifite ez dakit, uh, notaki uh, berdin bizpairu urten burean Ederki, Michero Zafre, milezker.